الرحمن الرحيم وذلك لأن رئيسهم واسلوا وعطوا اعتزل عن مجلس الحسن البشر رحمه الله يقرر أن من ارتكب الكبير ليس بمؤمن ولا بكافر واسفت المنزل بين المنزلتين فقال الحسن قد اعتزل عننا وظ کل رسه غرض شَارِح د شارح په د باارت سره ځکر کوون د خلافې په معین د لی کې او دمو کې او دې اغاز ذکر کاول غواڑی د مسلک ال اعتزال چې د معتزله آغاز د کم زین آوشو او شو او څنګه نو علامه موسوف د معتزله یو مشر عالم دی چې دا غنم دی واسل نو اپا یو ذل حضرت حسن بسری رحمه اللہ درست ناشتو دیکی یو کس زائل راغے و سوال اکو ویا ایمام زماننا اے زمند زمانی لئے محدث و لئے فقیح و لئے امام دلتے یو فرقہ پیدا شویدہ بلکه دوافر قیدی یا وفر قدعوائی چی ایمان تا ایس گناه نخصان نشی رسوله سره چی سکی نو اغدا پارا مطلقان اختیار دیار سکولیشی چی تصدیقی او دوایم اڈال دا غوائی چا کبیره او لوی غوناو دا کافر فر دین ومن د چا خبره باندې عمل یو یاد مرجه او دلدا او د بل خوارج دی دی خوای چې چا کبیره او کافر بالله العظیم دی من د چا خبره ومانه حضرت حسن بسری رحمه اللہ سوچ کی کر شروع کچی وستی سائل تس جواب وار کما واسلم نو آتا چی شاگرد حسن بسری سی باغ پاسد وی لیسا بی مؤمنن ولا بی کافر لیسا بی مؤمنن وَلَا بِكَافِرِينَ دَنَ مُمِنْدِ او دَنَا كَافِردِ دَنَ مُمِنْدِ او دَنَا كَافِردِ دَنَ مُمِنْدِ او ندى كَسو زلہ بین المنزلتینی ثابتولا چی دانا مومن دے یعنی دیمان او در کوپر کمنس کی یو بلا مرتض بست ثابت اکنا حسن بسری رای مولا ورطوی قدیات زلعن وی باز دا زمان جدا شده خود زمان دا جماعت نو سواتن شو. شو نو بیاند شو پا مغتذیل و سره دی مصممشو پا چا سارا. او دی زانت سوئی اصحاب العدل و التوحید زانت سوئی اصحاب العدل و التوحید زانت دیسی منگو تا مغتذیل و دی زانت سوئی زانت توحیدیان و دی من یو اللہ من هنگو شیطان ساس نغر توحیدی دیم ذکر هذا لنا بغیر غدا ما الاسلام من مانا ديك الله بس يا وي يا وي ويمنگ تسيو نو بس دغه دې نسیشو آغاز شو ابتدا شو نو د ډیر لوی یا د پای مرتکب هو ګرځي او لوی فرقی رئیس او مشرک الله و نبی اجازه فرقی دې مشر بې رئیس او اوره خلکو چې هغه بیا د سره شو عجیب اتفاق دې و الله یز بالله یز بالله واست فرقی او تاسو وای چې زه مې هم نه تاګورا کچرت ما خوا پوری کړي صلیح دغه ولې همتيان نینو نبی ما تاورای صلیح کسان ما خوا پوری شي کچه کوم دور کڅو باطل خبرم سره وک دا باطل خبرم خلاک مرګری وی بس ملګری نو د دا غو نه سي شوشه او بیا با اختلافات شروع شون و ځله کداخل لانه رئیسه هم د دې رئیس هغه واسلم نو عطا ا عن مجلس الحسن البصري هغه د حضرت حسن بصري دا هغه مجلس نه جدا رحمه الله یو قرر او دا حال دی را اعتاز علامه دې جداش سوف خلقون د دې چې دا, دا, دا خبره بار بار ځو تا ولا یاد چن ولا چنه دا مکرر کول او څوک یو کبیره شو لیسا به مؤمنن ولا به کافر دا نه مؤمن دی کافر به وایې دې تصاعده تر او له منزله بين المنزلتين ومنز المنزلتين وكثيرا سوفر وثي شهره يمام فقال الحسن حضرت حسن بستري ورطوو حضرت حسن بستري ورطوو كقد اعتذلا عننا دا زمن جداش دیکھو لان اغلا سوت كو دلال تري السنة جافره گرزي دا بمؤمنا ولا ذا كافر لسا بمؤمنا ولا ذا كافر او تنه چاته راګر دې دو حاضرې ب۳۳ ته ورتابې شو د دې بل مارګره د عمر بن العبيد دې اغمر اقاصي بال قول قولك و اني اعتزلته مذهب الحسن د دې بل مارګره د عمرو بن العبيد اغراغ ال قول قولك و انا فستانه مالا و اني اعتزلته مذهب الحسن و راګنه څه شوما نو چاګې به د جورای سم پخپله بیا تذالته نو پسم مول متازله دته نوم د چاور کړل شوی نام متازلوا واسلم متا داریه باورته اوهون سمو انفسهم د مسماکه خپل نفسونه اصحاب العقل والتوحید چا را با اصحاب العقل والتوحید سرادیان ته توحیديان و ځانته منصفین وای لقولهم بوجوب ثواب الموتي ذات ثواب العدل ولي وای زګدی وای چې په الله باندې د موتی کا ثواب واجب دی او په الله باندې د نافرمان کا سزا عذاب ور کول دا واجب 파 الله دي مزانت اثا اوله په صفات القديمه او نفي الصفات القديمه دیمو سما کزار په معتزله او دیمو شو په معتزله سره او دیخ زانتا صحاب العدل والتوحید وی زانتا صحاب العدل والی وی زانتا صحاب العدل ذکر وی کیوئی پا اللہ طلابان واجبہ رچ موطوی کست بسور کے استواب او الله اللہ واجبہ رچ اغبل کست بسور کے او زانتا موحیدین وی وی ونفی صفات القدیم عنہ نفی صفات قدیموں کے بین افرشاکی جو صفات قدیموں بিনা فی صفات قدیمه دیوې د الله د لپاره صفات قديمه دا مسلحت مشوله دیږي چې څن مباحث یې هغه ضروری دي اول ترجمه حسن بن بشری سے حضرت حسن بن بشری د هغه ترجمه دا څوک دو اما مسئلہ دانا چینا دا منزلہ بین المنزلتین خو مومنانم دیو یو جانت تے یو جہنم دے یو اعراف تے یا دا اعراف ولی منزلہ بین المنزلتین ندستو دو او در اما خبر ادا دا, دا چی پا مرتکب دا کبیری کی مذاہب دی په مرتکب د کبیری کی څو مذاہب دی او احل سنت سوائی احل سنت سوائی نو دا دری خبری سی دی دا ضروری دی حضرت حسن بستری دا حضرت عمر فاروق کتوکال خلافت پاتیو دو حضرت حسن بسری رحمہ واللہ اغیی پیدا شویو حضرت عالی رضی اللہ تعالی انہوں نے علم ذکر لے اتن ایک سو دس حجری کے وفات سے غیرے دا مور د حضرت عم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین داغی دین زوا کلا بچه حضرت حسن بسری سیم او شو نو دا ام المؤمنین داغی سینه بای خوالالله دا ام المؤمنین کلا با دیر داغو شو اقبیر کی گی داستی کانا باز زنانه داستیم بوی چاگا ما شو خواه نو داغی نا سا معمولی معمولی شایم تے اغا بیاد جایری شي. امی سلمه رضا اللہ تعالیٰ خود اغاوی کنم اگو کونڈا واکنه دولارنیا که رسولی کریم سنسلم آغازتیا نو دی با چکل وقت جلل با یا او گی با نو آغی با یعنی آغی با او تا پی وار کولا دا خپلی سینی مبارک پی نو دا پیغمبر دا حرم او بیا مطلب دار چی د اورات حدا پور یو زه او فقیر یو که څه لږه لګیدل چې هغه سعادت رانه او نوبل وځو کراوی نو د دې وجنه داغه سعادت چې الله تعالی ته یې ویلوه حبر د لوی عالم د لوی شیخ صحابه کرامو باندې تاسو کول دا حضرت حسنی بدریو د لوی محقق مدرس امام زم دره چې منځله بین منځلته كمسلمانا من واینا مسلمانانا منی منزله بين المنزلتين مطلب ہے کہ غزه یا اعراف سے یا جنت سے بين المنزلتين یعنی بین الايمان والكفر یعنی درمیان کیلی الكفر والايمان بين الكفر والا. دا منزله بين المنزلتين سی کم دارا بین الا کوپری د کفر او د چاکری ایمان دا په ما باندې چاکی د کوفر نه چاکی د ایمان کې هغه منځله باندې منځره ده څنګه څو هافته یو جنت ته اولسي شهره ځنه نه دا به نه کوفر سوالا دا منځله باندې منځله ته یې په ما باندې د کوفر د ایمان کې دا چې څنګه موته دله منی نو دا چې خو سنتم منی ذکا په حالت سنتو کې حضرت حسن بن بشیر رضی الله عنه رحم الله داغینل حضرت حسن بن بشیر څخه خبر را نا کله چاوی مرتکب دی کبيري مرتکب دی چا د کبيري هغه و نه مؤمن دی نه منافق دی نه کافر دی ها هغه نه مؤمن منافق دی نو چې مرافق شو نه شو نه کافر فاسق جواب alternator منافق نه مراد فاسق ده او مؤمن نه ده یعنی کامل مؤمن نه ده نو هغه دا چې وجه مرتکب ده او کافر هم بلکه فاسق ده منافق په معنا ده چا سره چې فاسق کته یعنی مؤمن كامل نه ده مؤمن خو مؤمن کامل نه نو معتزله خدای نفس ایمان او د نفس کفر په مابین کسي شي ثابت وي واسطه د الله شي واسطه ثابت نشه واسطه ثابت شه په مابین د ایمان کامل او رښتا کې د کفر کې دی کې واسطه ثابت نشه دا واسطه خالص سنت منی چې سره مومن کامل هم نه ده سره هم نه ده کافر هم نه ده اونګه شي سوال دي خو یو عقلي مثال هم پيش کړل دغه په پلیټیشن 5 کې وړاندې دی یو عاقل مثال هم پېښ کړل ده څنګه واچي دي منځل به نن ما دې تل نه مانی دنا په ایمان دنا په کوفر پرفورمنس کې څنګه واچي ته نه مانی دی خو مثال و کم کمکه چې مرتکب ده کبيري کمکه چې شي مرتکب شي د کبيري الویونه نو ویدا که مومن ځکه نه دی دا که چې یو سړي ته معلومه چې په دې کې مار دی یو سوري کې ماري او سړي ته خپټه چې دې سوري کې سره مار نه ته هغه سوري لا ګټوړي زه په صدا معلومه چې پلان کې سوري کې مار دی هغه دغه سوري لا ګټوړي و چې دا ګټو بیا موري نو د دې په دې مشته کنه د دې شي یا دې مشته په دې کې ترې دنیا به خلیونه ګټوړي یا با یقین نیچی دننا شده که دننا داده دا یقین پا دننا چه دلو بانی نیشده چه دننا مار ده پا دی بانی یقین نیشده یا نوزه که حبوت هم وروری نو دا مثال پیش کرنه نو دا کرنگه چه کم سر مرتقب ده که بیری زنا و سرقا و غصب کئی کم سړی زنا کئی سرقا کئی غصب کئی کد دې یقین وې چې ځکني ولیکې جما نو دا بداکار ایا ما تباذاب راکولې کیږي نو دا بداکار نه کو په دې چې کې دې څه شي شي دا مثال دې تر کړل نو مولانا سمجھتا حوراجی جواب دا مثال دینه در سره ثابت نه ده دا مثال سره ثابت نه زګلته په مقصه او مقسنه عليه کې ډېر لږ فرق دی زګلته په مقصه مقسنه عليه کې له سره فرق یو سره چې ګناه کوي نه پاره کې وخت دی عزتي نو دی کې وخت دی عزتي نه ګناهونه کې او پدغه مقسنه عليه کې وخت دی نو دا دی دوارو کمان کسی شده پارا دو امان گناهونا کولا دے که ضرار عقلی دے او دا غبل که ضرار حسی دے نو یو دے که ضرار حسی او بل که ضرار صحی عقلی نو ضرار حسی نا سر ایزان بیر ساتی پنسبت که ضرار zarare hissina khala der jazta di pa muqabala de zarare deram da maqis po surat ke imkan da maghfirat au da afim stitira allah da taraf na afa au sumushi maghfirat allah e maaf ki agunahon e او دمار پر صورت کے یادی او بل حیوان په صورت کے ہو دغا چانس نشتے دے نو چی نشتے دے نو دلتا دماغی سا دماغی په پا منس کے سوپر کنے بیدرے نو ان تینوں خروق ان تینوں خروق کے باوجودہ حضرت حسنی بسری کس طرح ایکیس کا قیاس دوسرے پر کر سکتا ہے د یو که خپل باندې څنګه کېدل شنو معلومه شو چې دا تیر سره ثابت نه دی دا کیسال تیر سره ثابت نه دی دا چې تخاورجو غويلي چه غويلي تخاورجو دویم بحث هم شي شو ناول بحث ترجمه را حثانی بټري دویم بحث مې دوک چمنديره بينال منذره تن خو ال سنتو تاسو مننه मंगوي نه نه بينال کفر او ليمان سوال بينال کفر او ليمان یې مننه زکه چې تاسو دا غلو شیخ نه دی چې دا قصرت شي شه منافق دی جواب موږ مؤمن نه دي مؤمن كامل او کافر هم نه دي فاسق دی منافق دی مؤمن كامل نه ده د ایمان كامل لپاره پرمختہ مرتبه نشو ا منګول چې د نفسې ما زرفته کو فرمند ثابت دی چې د دلته کې د ما کې سره ما کې سناره په ما ده کې څو فروق دي ذری فروق دي الله با چې په مرتکب د کبیري کې څو مسلکات او عالم قوس چې په مرتکب د کبیري کې مسلک او مذاهب الثلاثه دي ايو مسلک د معتزله او دویم مسلک د خوارې جوړه ا مسلک د اهل سنت والجماعه معتزلی مرتکب د کبیره مؤمن نه دي او کافر هم نه دي مؤمن ځکه نه دي لانا لأن الإيمان عندهم مركب من الأمور الثلاثة ذو امور نده درونه یو پکې به تصديق قلبي یو پکې به اعمال بالارکان یعنی تصديق بالجنان عمل بالارکان او اقرار باللسان تصديق بالجنان او عمل بالارکان او اقرار بل لسان دا دی دریو وارو نا نو کم سلے چه د ده کبیری شو مانا دا چې عمل کې انقصان را رہے پچا کے انقصان را د دے تارے عمل شو نو چې تارے کے عمل شو فو عمل تے ختم شو په انتفار جس تر انتفا پا کل کرالا په انتفار چا سر دا جس تر انتفا پا چا کرالا نو تاس selection سا نه دي مؤمن نه دي کمش کم دا selection نه دي خدا محترم چې پیدا کافر هم نه دي لئن ان الكفر عنده عبارت عن جوحود الحق وانكاره زکه کفر عندهما عبارت ته جوحود د حقنا چوسره د حق منکر شي او انکار وکي او انکار د حقو کې او چون کې سری سړی چون کې سنده کړه ده انکار نه ده کړه دي سړی فیش نه ده انکار نو چې انکار نه نو کافرم نو نه مؤمن شو خوارج وی د ده کبیری چی دے اغوی کافر دی کافر وی زکا مومن زکا ندے زکا ایمان عبارت تے دا دغا ایتیان بالامور سلاسانا چی سڑے برادری کارونه کئی ایمان د نا عبارت تے دا سڑے تاریک عمل لے چی تاریک عمل شو پہ انتفاع را جو سر انتفاع پہ کل کرالا مومن ندے پہ انتفاع را جو سر انتفاع پہ چا کرالا ہاں دے <سؤال> نو دې مؤمنه نو چې دې نو کافر ځکه کوي کفر د دې په نيځه عبارت ته د آدمن ایمان نه لئنل کفر عندہم عبارتونه ان آدمن ایمان د آدمن ایمان دا سړی خو مؤمن ندي نو چې مؤمن ندي نو کفر آدمن ایمان ته وې دې مؤمن ندي نو چې مؤمن نو کافر شو دسو کوائی؟ نو موتا زیراو دی سویتا سووی؟ او خواری جوورتا سووی؟ کاثر، بس خبل اولا ختم اکلا او اہل سنت والجماعت وی دغت سڑے دغت پیرو که دا مورتا کب دا کبیرین وی دا سر مومن دی و مومن کامل نده دا سر مومن دی و مومن کامل نه مومن ذکر دی چې دا سنت او پنیز ایمان عبارت ته دا تصدیق قلبی به شرط اقرار نه دا د تصدیق قلبی به شرط الاقرار دا دین اصی ایمان عبارت ته ایمان تصدیق تس... بسيط تلایو امر بسيط ته نو چون کې دې سړي کا عمل هو نه نو دا عمل کول دینه څخه دی خارج ان شاء چې کله محل موذیره لازم لته لاایل په خبر وای چې ایمان دا بسيط چیرې عمل ایمان کې داخلی اجزا نه دي کما یقول لک څنګه چې داخله کوئی دې دا څنګه وا شو په انت به ان شاء الله تقریبا اته نهه مسئله کو نه دی هغه به ان شاء الله تفصیلن بیا وایو خدای دې خپل زی درو ستوراځی ښا حنا نو کې پکارو ترجمه را حسانی بسری منزیرا باندې منځه یې تهن کې خبره عامور تکبه دیم سم... اکر... نو دیمو سما شکمو تازیلاو اوہم دی سم مو انفسهم زانے لی نمون اخیری اتحام العدل والتوحید سوکی نوی فرقہ جوڑی نو غوار زیر نوم بگ دی چه غوار زیر نوم کیه نی دی نو بیاو پسی سوک دی نو کالا باو پسی دی چه زاننا غوار زیر نوم کی منگم زان لغوال جرد نمی خیره احل سنت والا یعنی مز... سون خلقا زان لسنگه نمی کدی زان لخیصت نمی کدی دی زان تا صحاب العدل و توحید وی لقولهن بی وجوبی ثواب الموتیعا دیووی پا اللہ واجبا دا که موتیتا با سور کئی او پا اللہ معنی واجبا دا او دی وې د صفات قديمه الله صفات قديمه لري الله صفات قديمه و نفي الصفات القديمه د صفات قديمه دی صفات و الله صفات قديمه لري و لك الله دफार صفات قديمه راشي نیال ذو متاعد دول قدما لكن نتالی بافلن فالمقدم مثله وی بیا باید لازم شي تعدد د قدما ازل کې دینه صفات حادثه مانی او نه صفات قدیمه مانی ځکه کله الله د طاره صفات حادث سره شنه الله ما محل د جای او دا اللہ دا پاروی صفات قدیم ام نشتیزکا بیا لازمی که تا عدود نو تا عدود دا قدماو بیا لازمی نو نوار لسشتی آن نوار لسشتی آن نوار صفات قدیم اشتی دوارا جی اهل سنت والجماعات وای پا اولا مسلکی که اللہ تعالی موتی تا ثواب ورکړه د دا الله تفضل له او د الله سر احسان او ګه دا تفضل احسان دی او ګا الله اېقاب ورک موتی اتا د من الله عز وجل دا به انسات دا به تین انسات د موزونه چه منگه کوئی وزاله چه ما موسکاو نو دیتا نرسود شو دا مسئله و نو ما یا اللہ دی مسئله حوالی سر از اسطان و مدد غال ما بلچانا نو یا اللہ زمان دا او و زمان دا غیارت ته چیزی اسطان و علاوه دا بلچانا دی مسئله بارا که نزم نو مطلب داره چه یا اللہ مایترا طرف پلشان مطابق خو انتہائی غیرتی نو یا اللہ تعالیٰ تا دی پر مقابل که ما سرم دسی معاملہ اوکا نو دامی دی منزو کی سر آغے نو دیامی سوچ دار آغے چی دا ازو الله اللہ ته تا دن کیا اللہ زمان دا سوچ دین نو دا خضر پر اللہ سے حسان ذکرن شمکولین چی دا گا سوچ زمان پیدا کړی چارے نو دیام زما زمان دا سوچ بخالی نی یا بغلطی یا بستی که دا سوچ مه غیلتی خوار سمه اوران الله برس اللہ ماروه وینا بیاق اخسان اپاته نشوان او که زمان دا سوچ سعی نو زمان دا دی سعی سوچ ملقی او اعلقا کونکه بیا اللہ نو آغا کریڈرٹاو دا غیبیا چا تا لائن اللہ دنو منس پا جیشو سن ایک سڑے و تقوادار سڑے مستا پا دیزو که یا تقوی خالقم اللہ ره او دا غصبه او خالقم الله دی نو مطلب دا ریست من کوم یو دا خبره کیدې شي چې موږ به الله تعالی باندې څوک دا نو دې په مې خبره کوله چې موږ وایو کله الله تعالی مو دې ته ثواب ورکیدا به الله تعالی څه تفضل وستان او کله الله تعالی خاص دې ته صدا مو دې ته ورکي اېقاب ورکي نو دا به الله او دي تمه و کتاب شوای چې په الله باندې ثواب دموتي سره واجبو نجوب خویا شرعی وی او وجوب خویا عقلی وی په الله نه وجوب شرعی راځي چې نو وجوب عقلی راځي او به وجوب شرعی د مکلف نه په مکلف ی الله سم مکلفونې کې په وجوب راشي بګذر راشي و ما وجوب دې دغه کله مکلف نه خو مکلف نه ده کړه اخو مکلپ ته مکلپ نه دے اخو ممی ته تکلیف را کئی پڑا غمانے کرنی قامت تا ته پفلانا پفلانا پفلانا فواشتے او پا اللہ مانی وجوب ہے عقلی منشی کہدے وجوبی عقلی دیتے ہوئی چاہا رو نشی نو استحالت لازمی گی استحالت لازمی گی خواہ نوک اللہ تعالی موٹی تا ثواب ور لیکن نو استحالت لازمی تا الله تعالی موتی تصور نکي نو څه حال لازمي سوال دغه استحاله ده نه چې دمو مو طيبه الله نه شکایت او ذیلا به کوي الله تعالی الله نو غبل کس خواغس موتی ام نو تاول ثواب ورکو خو يوم دغه څه ما ته ریسه نه کو نو جوابدار یې چې نه ګیلم نشي کوله جله سره الکه کې د کیا په حق کې ستنقي کوي نبیای ستای ګیله ته زما مزوري او زید مين مزدور دی امر مين مزدور دی د زید ټول هغه تاسو په کار د چدارې کارو کی چې کارو کې له څو په کار دا او د امره املس روپې پکاره دا مردوږه انټې کاروته مول 100 روپې ورکه لاند هغه زېر هغه مسبخینا پر کار کوي نو زېد ما نه ګینل شي کولای چې هغه 20 انټې او کار لاند ولې زم تښتاپ حق کې مې تنکې څکللې تا هم دره 100 روپې وینو تا زمات سره څه کار دی زره خدای کی څه ته هبا کم خو سنا په هر کې نه هوته تنکې نه راکړای تا نو هغه موتی کټلې هغه لا ګیلم نشي کولای زکا زانتی واجید خدا په پا کې کسی تنقیص و سکا میں نه دیکھنے تنقیص و سین نه دیکھنے نو دا دیوہ جنوہ وجوب پا اللہ نشی رات للے وجوب که پا اللہ اجوب راشن و اجوبیاں شرعی آیا اجوبیاں اقلی پا اللہ نه اجوب شرعش تے اور نا پا اللہ تعالی بانی اجوبی بلدانا چیدیوئی صفتو نه نشتے زانتا توحید والا وی یعنی من صرف یو الله منو صفتون ام نمانو وی وی ولی که صفات راشنو یا با حادث یا با سیو حادث کو که شي قدیم نو تعدد دا قدما منشاللہ روستو برای شید تعدد دا زوات قدیمه و نارواده تعدد دا آن. او که صفتون دیر راشنو دا با تعدد راشی خده ذات او د صفات قدیمه د زوات و قدیمه نه د ذات او <تصفيق> د صفات قدیمه دغه تعداد برداشت نو کم چه ناروا دی لازم نشو او کم چه لازم شو ناروان نه کم چه محال او نه لازم نشو او کم چه لازم دی هغه کم شی محال زوات قدیمه او تعدد او کم شی لازم شو د ذات او د صفات او تا. دا شونو دا خوراوار اے کنا. ایتوانا شوی. نو منگ دیتا وایو چی آو. صفات قدیمه لری. کتاسو تعدود قدما او را اے منو بی آو. تعدود دا قدما او را اے. ایتو اے ناروار اے. وینا دا زمات قدیمه تعدود ناروار اے. دلتا خوزاتا او تشیرال صفات.